بسم الله الرحمن الرحيم واسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور مخي على جل جلاله وبر مل ج ان الذين يخشون ربهم ملائک جسوګ د ریوالې په حالت کې د الله نه یریږي مداغې د پربه ششت او دغې د پرلوې اجر الله جل جلاله اوه تیار کړې او صلی الله جل مسلده علم ذکر کی چہ اللہ جل جلال ہو پویره واسر قولگم کچری تاسو پټاو غوې نفس پلا او ج هر به ی پخکاربن نکواد خبرې نپالا نپټي کپړ تستاسو کخکار د استاسو د دا پټ اوکاره په نسبت سره انسان تللی د انسان نه پټ د انسان نه اکاره دی پاتې شو په پا بت سره الله ته هر یو شخکاره دی دا پټالې اکارواې د تقسیم چې دی د په نسبت د مخلوقات دی زما استستا نه پټه او ماته دکاره. او پات شود الله جل جلال ذات نو او پسबत سره او شان د ټول دا په لمکی اخطار دی نو الله پرمای کتا ز خپل خبره پټوای او کتا ز خپل خبره اغه ښکارا کوي نو لا يخفى الله بالله بنين پټي علما بغوی جلالین وغيرها لیکلری چیر دی مشرکان په ووی چې مونږ پټه خبرې کوو ندا د محمد الہ نوری او چې ښکارا خبرې کوو ندا د الہی اوری الله پر مایل چې واسر وکولکمه یې خیر دی لا اقبال الله <سؤال> تاسو کو خپل خبرې پټه باندې کوای او په ښکارا باندې کوای نو د الله نن پټي کی وله پټې دل خو سکه الله پرمه ان هو علیمم بذات صد الله چې په پوهه د پخوندانو د سینو یعنی د زلونو یعنی پزلونو کې دنه درازنه الله جل جلاله دنه د سینو رازونه معلوم دي دنه سینې کې چې سړي هغه ته معلوم دي څنګه به الله نه دا د ګونګر ذریو غلط سوتې چې دروازه بندگی یا مخلوق نه انو دې ګناح کې مبتلا شي کې نه ما سکه نوي دمرال دا سي الله تعالی چې د دسترګي څخه د پزله کې د ننکو خیال تیریږي نو باګه باندې ملا جلا جلا انسان مثال هغه بس نه پوهېږي انسان نه لاله نشي شي پټې دې غنش دا الله د علم واستحزار پکاري هر ځای کې هر وخت الله دویل مستهزار پکاري چې الله ما ویني الله ما دونه الله ما ویني الله ما تا ګوري به و ما کومه نه ما کوم ته الله چې دا الله علم تاسو سره ده الله دویل نپټې ده نشي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله فرمای ولیا رسول چې اگر نه کوئیږي په ججه پیدا کولی ګری اے بلا مثال او تشبيه یعقوب نه والا کار د شوت کله نه کوئیږي دې د نن کوم پرځل کېدلی دی دې کې دې کې څه لګی دي کار کوي داسې وخت کې خرابېږي داسې وخت کې ټیکی کی استعمالې څنګه پکار نو کوم ذات هغه چې پیدا کول کړی ټول مخلوقات په خپل علم قدرت او طاقت سره پیدا کړی دی نو آیا هغه ذات پته نشته د د کلو د کردار او د عمل هغه دا پته نشته الا یعلم من خلق الا یې نه ویګا هغه خناکا چې هغه پیدا کول کړی دي نو چې کوم ذات دې مخلوق ایجادون کړي هغه دا ایجاد کړي او پیدا کړي نو هغه په دې باندې ډېر خوب وي دی, دی وهو اللطیف الخبیر او ذحک الله تلج دې لطیف دې فعلم کې لطیف بارک بین علم لطافت علم چې په باریک باریک شی باندې وي او لطیف معنا هغه مهربان عمرزي لطیف معنا مهربان او لتیب معنا په باریک باریک شی باندې پویځون کی ډېر باریک وینډه باریک باریک شیونه هغه ته معلومي ظلم نو خیالات او رازونه الخبير هغه خبردار ده هر یو شی باندې دا هر یو شی د هر یو بنده د هر یو انسان د هغه د عمل دا هغه تطبته د الله جل جلاله په راسې الله اوسر حساب کتاب کې سزا جزا هغه ملایي هو اللذی جعل الارض دلول بیا اللہ تعالی دلیل عقلی او تعرف فلکیچه اللہ سوک ده هو اللذی اللہ تعالی اغزات ده جعل الارض او تذکیر پی الانعام نعمتو نا زکر کی جعل لکم الارض چاگر زول پیدا کرده استاسو دا پارا الارض و از مکا <متحدث> دلولا مسخر و تابعه اګورا زموږه دا ده انسان د پر الله مسخره کړي نن نرمه دا چدیب ګروانی خپې بګي خخې نه دا سخت دا چدیب کی بوټي کری بوټي بګي نه کری لګي کی سټک او چناره غستی بوټي لځي آو نو مو ته دی الله پیدا کړ دا کبه ډنګ جوړي هغه لم صلاحيت لري کپل کرین او هغه لم صلاحيت لري آو کدی به ګرزي نو دا بګي ډوبي کی نه چخپې بګي خخېږي او بخته دي الله تعالی داس انداز کې پیدا کړی د جنه بیلډینګ صلاحیت عمرې د ګرځې دوم لری د بوتوم لری مناسب معتدل انداز کې دی تزلول وي نفهم شو مناکبها تاسو ګرځې په مناکب مناکب بجو منکب د وګې دی وي د دې په مناکبو کې د دې پاترا پا په کې د دې په لارو کې د دې په جوانبو کې لطلب الرزق نو سبب ته اشاره د رزق په سیمه حاگیرځي ش ل کې دوړه به ددان نه نه جوړی د ریزیک تالااشله ګځ الله ریز تالااش کوه دی کې ګر یک ب دا کوه منهب منقبب و ته نو دا اشاره ده چې ستا د پرله کړی ده څنګه چېیو سروي تابع سروي نوغ ګنی کوي د وګې کې اشاره دته زلو لو ته بیا یته د پره د الله سا کړي دي دولت <سؤالت> الله جل جلال جلاله درګل نو ته ګرځد د دی په جوانې بږي وکولو کول عمر رسکی نو ګر الله پر مایل ګرځنو تعقل منافین نه دی چې یو انسان رزق تلاش کوي د شریعت حکم هم دی د انسان ضرورت هم دی رزق ضرورت پیدا کوي د الله حکم هم دی ځکه الله انسان باندې خرچي کړي د بچو د بیبي بی. او دا اندازه توکل منافین دي توکل وی دي تجتا اسباب اختیار کې رزق د الله نه نو دا سبب دي سبب اختیارونه البته تاسو حدیث کې وی جنا دي او توکل کې فرق دي رزق حدیث کې رازي نو اسلام السلام فرمایي چې لو انکم تتوکلون علی الله حق التوکل کتا سو پاللا باندې اعتماد کې حق اعتماد نو سچل بوشی لرزک کوم کما یوزکو تیر تا دوه خماسو تروه بده دا زه دغه الله داسې ریسه کده کیله کومرغوه چې ورګی سار اوږي او ما هم دکی ګیر رازي نوغه حدیث کې توکل لا راغله شکارور نه دک څه ودر کی نه موی حدیث نوغه الله پر پیغمبر پرمای چې سار زی او ما هم نو دا سبب شګنه یعنی حدیث کې هو پختله د سبب حکم موجود دی کته الله باندې حق اعتماد وکي او سبب اختیار کیسنګ چې مرغوه الله یې اعتماد هم دی او رازي اسباب اختیار اختیار کړل نو الله به رزق درکې نو ګر رزق بالله هر هغه چاته ورګې چې غرسل منډه ترلا وې او سره یې تیمات بالله باندې ساتي نو دا حق توکل له حق اعتماد ده اسباب اختیارولو ته اشاره ده پم شو بی معنا کې به دا څو ګرځې د دې باغ اطراف کې وکولو مرز کې چې رزق را پیدا کنو الله به یې رزق کړم رزق ده الله نه خوراک کوا و او دی الله تعالی ته مګیدل دی او نو دی الله تعالی ته مګیدل دی نو اشاره او خلاص نه رزق په طلب کې تا نه اخیراتي ارشې لوشور د نه ارشې د رزق په خوراک کې مسجد نو تا نه قیامت ارشې د قیامت لپاره تیاری ارشې نو ګورې رزق غټم او رزق پسې ګرځم او رزق خرم خو نه د رزق په باب کې د مور او پلار چې اخیراتي کې نو نہ دبرداشت نه دی د دیوجه د رزق د کسب سره او د رزق د خوراک سره الله جل جلاله مساله د قیامت هم ذکر کړه رزق یې اوپر مایل چی کلو میر رزقي خوراک د رزق د الله نوېلي انشور او دی الله تعالی د بزیدل له جمع کیدل اامنتم من فی السما لا ورپسې تخویف ته اامنتم من فی السما آیاتوبه امن کی شه دا آظام د اغ چانا من د اغ چانا ف سما چې دی په اسمان کې یخې په به دا چې ک په تاسو باندې ځمکه د لاندې د طرف نه ځمک مو دن ساو کې د پاسې در باندې ځمکه بند کې لکه سمنګ چې کارون سره دا کار ګړو فده تمور پس د ځمکه چې د ناسه حرکت کوي په تاسو بااندې تاسو خپل ګډه کې بندکې او ک تموز. نقرد عیاد په اصل مانا و مطلب امزان پوئے کے دینا احلی حدیث حضرات دا د دا پارا نعوذ باللہ من ذالک مکان اسمان ثابت آمن من فی تاسو سب آمن کی شیدہ اللہ من ویل من اسم و راتی نقرد اقلی مسئلہ دا اللہ مکان ته مختاش ندی اس دی مکان کی مونگیو دا مکان غٹتے کمونگ غٹتے مکان غٹتے جماعت غٹتے نو الله اکبر بیاو اسماء اکبر اسمان لوی شچ د الله مکان ش ارش لوی شچ د الله مکان ش ندیو جن الله مکان ته محتاج نه دی الله د مکان نه پات ګوز د آیات کی من نسوک مرادی نوما پسرین او ایمان په سما ملکوت او تصرف د الله کم کوم بچات او نظام دبرنه دا غینه و تاسو محفوس شې چې دبر نظام نه پتا سو باندې د کته فیصله او باز هم تفسيرين وي ملائكې ته مرادي اامنتم من فالسماء ايات الصب محفوظ شه دا هغه پرشتونه چې کومه الله اسمان کې د عذاب د کارګړې را کوزي شي او تاسو دې اسمان کې دننه کې نو دا غینه به محفوظ شه نو نه اسمان مکان دی لګې دي نه دي ته چکو نه عرش مستوا على العرش نه عرش د الله مکان دي الله دې مکان نه پاک دي او دې ايات ندا مثلي ثابتول نو قران د آیات د دې د ذکر کړ چې د الله د مکان بیان کړي د یری انسان ته یره ورکول او انسان یرل دا الله نه د آیات مقصد او مطلب دا دي غرفسی ام امنتم من فالسماء آیاتو به امن کې من دا غچانه فالسماء چې د آسمان کې چې د الله بادشاہ ته پرشتي دي ایرسل علیکم خاصبا دا چې راولېږي په تاسو باندې خاصه باندې حن تر می کوم به حساب تاسو هوا چې کانی جته یو اغه دل را هر شي علوزی په با کانو باندې لګي فیز هوا خاصب معنا کاني مرزي خاصب هوا ته وې چې هغه بلکل غټي الوزی نو تاسو به امن کې شه د هغه پرشتونه د هغه حکومت دال لانه د دا باچا دال لانه چې اسمان کې چلي یاد د هغه پرشت د لانه چې بامان کې د یورسل علیکم حاص به دا چې رالی کې به تاسو باند دغې زه هووا چې کان لځې په سطحعلمونه په د چې تاسو به پوهشي كيفف نهیر چې سر رنګې د ی راول ځمه نظر د چې تاسو به پوه نو بیا به پوه خو بیا به پای نه درکې په ټم با نظ کوول بیاروستو حسرونه پایده نه کوېروستارمانونه پایده نه کوي. رزرد چې عذاب راشي تاسو به بیا سمجو شئ هم بمزين کی کینی دا الله عذاب سخت خو بیا بخلاسي دلنی فستعلمون زرده چې تاسو به پوئ شئ کیف نظير چې څنګه دې روان زمان ولکر کر بل الذين تحقيق سره تکذیب کړي دا تخریب به احوال سابقین دي چې کم مخکینی کلک دي دغه په حالات باندې الله اجازه پوئ کې هغې کې لو وکې چې هغوی ان کارو پې غمبرې او نهمنو کتابونه او نهمن پغې عملو نکو نو د غوی سان انجام شو دکه د کبل دنه تقیف سره نسبت کړی د در رووا کسانو من قبلې هم چې وړاندې د دینو نو فک پهکانه نهیرله سررنګې چې هغیبانندې ان کار زما چې ما په انکارو ک دا کارو غلت دی او ما پ عذاب راوستو نو بیا سررنګې چې عذااب زما هغی بندې ان بلکل ص عذاو حق عذاب دردناک عذاب. واسر واثر کوله واسر که جری په ثرلو کاکوم که پټوي تاسوووي نه خپله جهرو یا کاره کووادي ل نړ پټږ الله باندې و ان نه هویکننم د کاله تااللی من پوه پیدات الصدور بقاوندان دسی زړونو باندې سينو باندې نه زړونو باندې خبردار یا الا عالم آیا نه پويږي من هغه ذات خلک اج پیداکولي کړې دي هغه خپل مخلوقات نه پويږي ولینا بلا خو پويږي و هو الّذى يفود کالا تعالی چه دی الّذى مبارک لتون ک دی بارک بندے الخبیر خبردار دی یوشی باندے و الذی الله تعالی ذات جلالکم الارضا چی رسول د استاوس د پارزمک الی لنتبی لا ګولې چې مې خدمت کفم شو فستاسو ګرځي په معنا کې به ها په طرفو جانبونو د دې کې وکولوم رزق یو خره درېسګ د الله تعالی نه وې خاص دي الله تعالی نبل بل چاته مشور او قزید لاو جام کې دل دي امن تمه تا صبح من کې شهمند جانا په سماي چې اسمان کې کے صفاده چې کې نه به کوم پتا سوبان دي الارض ازم کې لرا ځای دایا پسنا صاحب تامورو حرکت کوي تاسو باندې رستو د دینه چې د پځي ولړه دا عامن تو مایا من دی بشه مند اچانا په سمایه چې د اسمان کې ایور سلام علیکم دا چراولی کې تاسو باندې خاص بنتی زهوا وشتن کو وشتن کې د کانو فسد عالمنا فسر چې تاسو په فوشه کیف النذير سرنګ دي یراول دما ولقد کرنا بالذین تاکیک سرا نسبته درو کلو اګه سانو من قبلم بلند د دې نوکه لکه ایفاقانه نا کرب او بیا عذاب زما ور پسي یعنی عذاب درناک عذاب الحمد لله رب العالمين ولا عقبت للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا وجنا سبنا بالهدا اللهم زيننا بزينه الايمان وجنا الله صنع سلام کوم څه دی نن